Jamen, jeg kan altså bedst i duften af harpix, for det har jeg duktet før. Forstår du det? Okay, Niklas. Det er jo mørkt derude, og derfor er det tid til at læse bøger eller lytte bøger. Ja, tak. Og, og det er jo også noget, som jeg tænker, I gør, når I er afsted til, til slutrunderne, for der er vel en del tid, man skal slå ihjel, i hvert fald nogle gange. Det er der. Det er også meget godt lige at falde lidt ned på og have en lille øh, vissel for ørerne. Øh, eller, hvis man har slæbt en bog med, øh, så øh, hvis der er plads i tasken, selvfølgelig. men lige præcis. Men vi har jo den her deal med BookBeat, hvor man altså kan få seks ugers gratis lyt, hvis man går ind på bookbeat.dk slash Harpix, og det, hvad hedder det, koden? Harpix. Og der har altså også et link ned i episodebeskyttelsen, som man kan klikke på og komme direkte ind til øh, den her rabat. Og vi har et par anbefalinger, og i dag så går den ene anbefaling på den her serie, der hedder Min Største og Mit Livs og Min Bedste. Og det er Min Største Kamp, Min Bedste Kamp og Mit Livs Ræs. Og Min Bedste Kamp, den øh, handler om håndbold. Min Største Kamp handler om fodbold, og Mit Livs Ræs handler om cykling. Ja, så hvis man er meget sportsinteresseret, så har man tre bøger til sig for. Hvis man ikke er så sportsinteresseret i alle tre sportsgrens, så øh, kan man måske vælge en ud. Ja, og jeg har, jeg har faktisk læst de øh, den, der handler om øh, fodbold. Blandt andet, og den har jeg jo faktisk fundet hjemme hos dig, den bog, på din hylde. Jeg er også lige gået i gang med den. <laughs> <laughs> og, jeg <har> læst den <laughs> og jeg har læst den i din sofa. Øh, Brian Laudrup's historie øh, fra den bog, der hedder Min største kamp, som altså, man kan både lytte og læse inde på BookBeat, hvor han fortæller om en, øh, en pokalkamp, han spiller oppe i Glasgow Rangers, da han er deroppe og den går bare sindssygt godt. De spiller lidt dårligt i starten, de er lidt nervøse begge hold osv., men efterhånden, som kampen skrider frem, så begynder han at blive rigtig god, og han øh, scorer det første mål, han scorer simpelthen også det andet mål, som dog er ret heldigt. Det er sådan et indlæg, som så går imellem benene på målmanden, så det bliver sådan et heldigt øh, mål. Og så ender de med at vinde Rangers øh, 4-2, eller 4-1, eller sådan et eller andet. Og efterfølgende, så er det faktisk sådan, at pokalfinalen i... Skotland bliver kaldt øh, Brian Laudrup-kampen. Øh, okay. Ja, det er vildt nok, ikke? <laughs> øh, jeg må godt nok have været kedelig, øh, hvis du har sat dig til at læse hele bogen. <laughs> <laughs> Nej, det var kun den ene. Nå, okay. altså, der, er jo, øh, der er jo med rigtig mange forskellige spillere og fodboldspillere op gennem tiden, men der er jo altså også en, der handler om håndbold. Og øh, det er blandt andet Lars Christiansen, det er Mikkel Hansen, det er Anja Andersen, det er Joachim Bolsen. Og så er det også øh, dig selv. Ja, jeg er også lige øh, med. Og jeg tog faktisk øh, på et daværende tidspunkt nærmest den øh, øh, nyeste kamp, jeg havde spillet. Øh, så jeg er den aller, aller sidste i rækken. Så jeg er jeg ligesom øh, ja, rosinen i pølseenden. Ja, vil du bare lige tease lidt for, hvad det er for en kamp? Og så må folk jo selv gå ind og lytte. Ja, og, og det er jo en fra en halv. Som vi jo, jeg tror er nærmest i den halv vi har snakket allermest om i den her podcast. Så jeg tror, at måske du kan gætte, hvilken halv det er. Ja, jeg tror i hvert fald, at vi er i Makedonien. Det er vi nemlig. Vi er i Vardar Skopje. <laughs> øh, ja. Hvor at, øh, ej, jeg tror, at der havde vi, og inklusiv mig selv, øh, måske den vildeste første halv jeg nogensinde har spillet. Øh, hvor at, ja, der gik vi til halvleg og hyggede os. Fordi vi vidste godt, vi ville vinde den kamp spændende jamen altså den hedder min bedste kamp den der handler om håndbold og den kan man altså finde ind på bookbeat.dk og så bruge koden harpix så er der altså 6 ugers gratis lyt det er bare om at komme i gang og så skal vi i gang med det her afsnit skal vi tælle ned det skal 3 2 <laughs> vi kører god lyttelyst ja Hermed kommer så andet afsnit med Mikkel Hansen igen, vil jeg bare lige undskylde på forhånd. Der var lidt knas på linjen ned til Paris, men, men, men, det gør ikke historierne dårligere. Rigtig god lyst. Er du, egentlig, er du egentlig nogensinde havnet i sådan noget håndgemæng, Niklas, eller sludder, Mikkel? Nu, nu siger Niklas det her med, at, at det, det er dig, der dækker ham op, det er, du skubber ham lidt og sådan noget. Er du nogensinde havnet i noget? Skubber, på? det var slag. Øh. Ah, slag til ansigtet. <laughs> okay, nu bliver jeg kæftet drama Queen. Øh, Jamen jeg kan jo ikke huske okay. det. Vi, gik, vi gik frisk til Niklas Vi skulle se hvad linjen var Fordi Niklas har Og der var jo Rose. Øh, Niklas, at han har faktisk set ret fint ud Af en målmand i så. Altså der øh, Når jeg kommer til det Men problemet er at jeg kom slet ikke til det i den kamp <laughs> Nej, men han kom ikke, han kom ikke til det han fik på okay. Det tillod det tilløvede dommerne også, og så når man find... Var det egentlig var det DM finalen eller var det semifinalen? Nej, jeg ved ikke, var det ikke bare sådan noget på fel? Det var jo fantastisk den gang med med strandhåndbold til Danmarksmesterskabet, hvor at ja, vi har lavet sådan et Aarhus med lidt forskellige spillere, og de har lavet et Foborg med lidt forskellige spillere. Ja, ja, ja. Indtil, indtil der blev lavet en regel om, at der skulle være x antal spillere for den klub. Ja, det er rigtigt. De om det. Så kunne vi ikke bare noget op og hygge os. Hvad var spørgsmålet nu? Jeg det hele? Nej, øh, tilbage til håndgemæng. Jeg kan i hvert fald godt lige huske en nu, når vi er i gang. Har jeg det? Du, du siger, du kan huske en? Nej, altså jeg tænker på modspillerne. Altså modstanderholdet. og holdet. Og i Frankrig også? Øh, jamen det var Dan Danmark bare regn. Oh, okay, men det kan man jo ikke kalde kan man jo ikke have lidt Altså, jeg skubber en lille smule til ham, jo. Altså, og for rødt kors. Ja, ja er, vi er max presset i den kamp. <laughs> ja, men den ved jeg jo. Den, jeg ved jo, jeg, ved, jeg, ved, jeg har Niklas, jeg har Niklas ja. på mål. Så det skal vi nok komme igennem. Vi var en, en, en sikker sejr på to mål, tror jeg. <laughs> ja, ja. <laughs> ja, ja. Vi havde lidt problemer med beregnende overgang, faktisk. Jeg ved ikke, om det var deres højre og højre fløj, eller hvad det var men øh, Det kan også være svært. Ja, det var lige et par år. <laughs> <laughs> Jamen, han, er, han er overraskende af gården, man skal sige. Øh, men øh, ja. Øh, ja, det kan man selvfølgelig godt kalde sådan lidt, lidt, lidt håndgemen. Um... Ellers har du ikke lavet noget? Ja, det ved jeg sgu ikke, det? Jeg sidder lige og tænker, jeg tænker lige. Ja, ellers så prøv at forklare situationen for os, der ikke kan huske det. Altså, de er, bare sådan, de, de er sådan lidt du ved, irriterende i det. Apropos Nickness' historie, ikke? altså du ved, øh, hiver og flår og så videre, og øh, øh, så tror jeg, jeg føler mig lidt, at jeg er færdigt behandlet i forhold til, at de står meter ind i feltet, og så videre, og så, så skubber jeg sådan lidt fremad, altså med armen, og så flyver de jo begge to afsted, som om, øh, altså jeg er den stærkeste mand i verden, jeg må sige, de fløjer godt nok nu, begge to, øh, eller en af dem gjorde jeg i hvert fald, og så den anden han, der histe de så over op og så videre men um... ah, jeg synes måske også det var lidt overdrevet, men han han han spillede jo meget godt på den måde jeg giver uh, så han solgte han solgte bedre end hvad jeg synes det var jeg synes ikke det var så slæbt hankiemang så tænker jeg åbn noget med at ind og slå ind ned det ser vi ikke rigtig så tit Nej, jeg tænker også mere om det der med om, om, om temperamentet på et tidspunkt er kogt over, ligesom Niklas som bliver så sur på dig at han kaster ned på fjerde række eller sådan et eller andet øh, om der sådan, hvor, man ligesom, hvor man lige mister besindelsen bare en lille smule fordi er adrenalin den pumper og øh, man øh, pulsen er høj og så videre. Kom, Barcelona fordi jeg med Vilje helt sådan prøver at skyde ind med øh, fordi han havde slået mig, vi havde grebet omkring øh, Omkring, eller han græb faktisk skridtet og så klemt til. Øh, det var fuldstændig... Altså, jeg har aldrig været så rasende før. En stregspiller. Øh, og de næste tre angreb, så det eneste, jeg prøvede at sørge for, det var at skyde omkring hovedpum, så jeg kunne føre armen igennem hovedpum. Øh, og så blev min træner nødt til at tage mig ud, fordi at det, det, det stak helt væk. Øh, det kunne jeg ikke Og Også fordi kampen var nærmest afgjort, eller vi var foran med sådan noget... 8-9-10-mål, og der manglede 10 minutter. Så laver han lige den der, da øh, de er angreb så laver han lige den klassiske, men lige sådan i... <lød> og så bare... Er du i og gjorde det ondt, altså? Og jeg, altså, jeg, var ikke, jeg var helt oppe i det røde felt. Ja, ja. Så der prøver man alligevel at lige at gengælde den bare en, bare en lille smule. Fik du ramt på ham? Nej, desværre. Jeg fik ikke, ikke ramt ham. Ja, jeg ramte ham ikke. Inden. Jeg ramte ham... Ikke. Nogle gange. En af gangen ramte jeg ham lidt sådan på skulderen, men det hjælper jo ikke noget. Hvem, hvem er det? Du har ligget og rød rundt med? Nej, nej, det, det var. Nej, jeg har jo ikke ligget og råbt rundt med nogen. Jeg har bare. Øh, øh, da vi spillede i. Også i Serbien, tror jeg, da vi spillede mod øh, Makedonien. Der, der sad de jo lige bag målet. Øh, og der hældte de bare ting og sager. Øh, når jeg skal om at hente bolden, eller spyttet, eller... Ej, ah, Niklas, du har, også, du har også haft et eller andet lille batalje med, med en nede ned, ned ved siden af målet på et tidspunkt, øh, som du har fortalt om. Har du ikke også kastet bolden efter en på et tidspunkt? Jo. Det synes jeg er jeg trick, du bruger ofte. det. Nej, der det har af... jeg ikke brugt i mange år. Nå, okay, men det er da ikke. Jeg, i hvert fald jeg tror jeg ikke, jeg har brugt de sidste. Altså, efter jeg er til Tyskland, tror jeg ikke. Og det var en træningskamp, som jeg husker det. Ja, ja. Det er jo også i 2010, har jeg lyst til at sige. Og det er langt siden. Altså, så må ja. du fortælle, Det bliver du nødt til at fortælle den, Niklas. Den tror jeg har fortalt før. Ja, det tror jeg det også. Er, det er mod Serbien og deres øh, strejspillere. Nu kan jeg ikke engang huske Tos, Toskic eller sådan noget. Ja, Toskic er noget. Øh, Som... Jeg ved ikke, om han havde ramt mig i hovedet, eller bare blev ved med at skyde lige omkring hovedet. Han skød konstant efter hovedet, og han ramte mig mm. en gang. gang. Øh, og, og kampen var afgjort, så jeg kunne ikke forstå, hvorfor han skulle blive ved med at gøre det. Og så øh, løb han øh, havde lige scoret, løb selv tilfreds tilbage, og så løb han bare lige i samme vinkel, som var <laughs> op til midten, til en hurtig midte. Øh, og så tænkte jeg, okay, nu har jeg chancen, og så fyrer jeg bare alt, hvad jeg kunne op mod midten og ramte ham lige i ryggen. Ja, det perfekt. Så skal man kunne se ham så tilfreds. I oh. kassen. Det, ja, det, altså det, det, altså det var altså en lille sejr, det der. Ja, det var en sejr, men, men, men igen, øh, da jeg så lige havde gjort det, så var det heller ikke så fedt. Altså, det var ikke sådan øh, en stor sejr for mig. Nej, nej. Han kommer jo igen lige om lidt. Ja, han skyder <laughs> lige om hovedet lige af midt igen, ja. ja. Han stoppede sin karriere, tror jeg, dærefter. Det var meget godt. Uh, ap uh, apropos at du nævnte sindssyge ting, så kan jeg huske, der var én gang, jeg var over at Det var i... Makedonien. <laughs> da vi spillede mod... Hvad hedder det, de hedder, øh... Metalurg. Det har nemlig været Metalurg dengang, ja. Der var både Vardar, og så var der Metaluk, hvor vi lige har tabt øh, til dem, og det var der, det de spillede med Wu Rinetsch og alle de der, øh, de havde, de, altså var der, det var sådan, jeg ikke den bedste hold, vi var med Paris, og vi har spillet en ellentlig kamp, og du ved, man er helt op og ringe, og efter, jamen, så er der en, der står med en akkredition, akkredition, som, som, som, som spørger ind til, øh, om jeg lige kan give ham min trøje, jeg er gået for en arbejder for dem, du ved, efterkampen, så jeg var tak for kampen og bare var og sådan noget. Og du ved, jeg er rasende, at vi har taget og sådan noget, at det kan jeg ikke og sådan noget. Så kan jeg også bare høre. Og så kan jeg bare mærke, at der simpelthen bliver spyttet på mig fra ham der. Øh, og kan jeg også sådan, høre det, fordi jeg er så tæt på mig. Der er rimelig meget larm stadigvæk i nu, men, men når du er så tæt på hinanden, så kan du godt høre, og jeg kan jo mærke, at der er sådan. Lidt, altså der var jeg, det, det er en af de få gange, hvor jeg har tabt det fuldstændig. Øh, altså, hvor, altså hvor jeg lige skulle fjerne for det der. Det, det synes jeg var fuldstændig hjertet, at der står en, der arbejder for dem. Øh, som, fordi han fik nej til at få min trøje, så øh, vælger han lige at spørge på mig i stedet. Og hvad akkrediteret? Det betyder det her med, at man har adgang til spillerne, man på en eller anden måde er noget presse, eller man har... Præcis. Ja, yeah, det, det er ikke bare en tilskuer, det er en, som har fået lov at komme tæt på jer, fordi han skal ud i en, en eller anden form for arbejde, ikke? Ja, det var selvfølgelig inden corona-dæret. <laughs> dem har der ikke så mange nu. Så er der ikke så mange, der spytter på en, nok. det er jo rart nok. Ja. Det er jo godt nok. Det er jo godt nok, ja. Men du nåede ikke at fejre flæsket på ham? Øh... Nej, jeg nåede ikke, inden jeg blev stoppet. Men, øh, det var nok også fint nok, at jeg ikke gjorde det, men, men jeg synes ligesom, at øh, der er en grænse for, øh, øh, at jeg trods alt så meget respekt for andre mennesker, at man ikke spytter på dem, det, det, det, det, det synes jeg er fuldstændig, ja, det var over min grænse. Jeg har godt tænke mig at høre, hvilken kamp du har været allermest nervøs, inden du skulle ind og spille. Altså nervøs øh, til, op til, og da du står på banen og skal i gang med at spille kampen. Er der en, der stikker ud i forhold til andre kampe? Jeg, jeg, jeg tror stadigvæk, at jeg bliver sådan lidt nervøs, inden vi spiller øh, de forskellige kampe, og som regel, hvis jeg ikke har den fornemmelse af, at være en lille smule blanding af nervøs og spændt, og øh, glæder mig til de her ting, jamen så, så bliver det som regel en rigtig <tryk> som nogle gange kan være sådan et træningskampe og sådan noget, ikke? jo ældre man bliver. Jo, øh, jo mindre sjovt er det måske at spille nogle af dem i hvert fald. Ja, ja. Især de der, der er så tæt på, på nogle gange, mesterskaberne kan være hårde i forhold til, at man ved, hvad der venter, men også det der med, at man gerne medankårer at blive skadet. Mm. Også i sæson, hvad skal man sige, op til sæsonen, jamen, der er der også nogle kampe nogle gange, hvor man bare sørger for ikke at blive skadet, sådan så man, man nogenlunde klarer ikke til sæsonen. Så første gang, man er i en finale på en eller anden måde, jamen, det er sgu på en eller anden måde lidt noget specielt. Mm tror jeg om det så er på altså som, som ynglinge spiller til ynglinge DM eller om det er at man lige pludselig går til at man spiller DM finale i håndbold øh, i Danmark der eller om det er spiller man i EM finale VM finale alle de her ting øh, jeg tror jeg skulle have været sådan rimelig nervøs mange gange men men sådan men sådan godt nervøs, hvis man kan sige det sådan øh, jeg tror aldrig, jeg har haft sådan de dårlige fornemmelser med det. Nej, okay, okay. Jeg har også et eller andet behov for at, at have den der følelse af, at, at jeg er en smule nervøs slash spændt. Mm. At, at i en eller anden form for, at jeg glæder mig ekstremt meget til at spille kampen. Ja, ja. Og jeg tror, at det kan du vel også godt næsten genkende til, at hvis den ikke er der, så bliver det bare ikke rigtig, så bliver det ikke særlig godt. Mm -hmm. Nej, så har jeg også en følelse af, at så toppresterer man aldrig rigtigt. Ja, så bliver det okay, men ja, de bliver aldrig sådan rigtig godt. Nej, nej. Du har fortalt historien før øh, vanvidskampen i Ægypten, mod Ægypten, <laughs> hvor tiden løber ud, og du får kastet bolden, efter tiden er, er løbet ud. Hvordan, kan du ikke lige prøve at beskrive hvad du oplever i situationen der, fordi ja, det, jeg tænker her, det er, der sker jo det efterfølgende, der kan du ikke være med til at skyde straffekastene. Det bliver man måske endnu mere nervøs af, end hvis man selv er en del af, del af gamet. Men kan du ikke lige prøve... Det går være et meget godt eksempel. Jeg vil sige, at den kamp, og de 10 der, jeg sad ude, pludselig løs med straffe, det var ikke pæligt. Mm. Der er selvfølgelig mange tanker, der går igennem min hoved, ikke? Man kan vinde, man kan starte med at sige det her, det sker. Altså, altså, der er jeg ikke i tvivl om, at altså, jeg kunne aldrig nogensinde... Altså, de, de fløjter jo imensier på vej til at aflevere til Svagt. Ja. Uh, og jeg vil sige det sådan, altså... Jeg får stadig Dem vil ikke blive dømt. Altså, man kan vende det om at sige håndbold. Det er en lille smule sjovt, at man at man ændrer reglerne de sidste øh, 5-10 sekunder, fordi den står plus 1. At hvis den nu står plus 8 til os, ja. så har de været fuldstændig ligeglade. Mm. Øh, også hvis de løfter armen. Mm. Og flere gange i kampen, jamen der er armen oppe imod os, men også imod dem. Og flere gange i kampen, jamen der får begge hold lov til at spille deres 6 afleveringer, også selvom de ikke går imod mål. Øh, så synes jeg jo i min verden, at det også efter, da jeg hører de fløjter, der kan jeg slet ikke forstå, at det bør med at os, fordi vi jo kun afløder bolden tre gange ud, og det så, de løfter armen efter 10 sekunder. Mm, eller så. Mm. Som ingen mening her, fordi det er jo ikke noget med, at vi har gået bolden op. Vi er, altså, vi gik den op, som vi plejer. Ja, ja. Der er ikke noget, vi har gjort anderledes i forhold til det der. Man kan så sige, at jeg skulle ikke have smidt bolden i forhold til noget, der blev fløjtet. Men det er selvfølgelig altid lidt at være bagklog efter. Jeg havde heller ikke den følelse. Altså, altså jeg havde en den... følelse af, jeg at havde, jeg, havde, altså, jeg var stensikker på, Nå, nu at Ja, altså, jeg havde heller ikke, <laughs> altså selvom de gik ud og så video, havde jeg ikke den følelse af, at, at der var noget, vi havde gjort nogle fejl, altså om det var en udskiftningsspiller, eller et eller andet, der øh, vi var blevet dømt på, det var noget andet, men også på banen havde jeg ikke en følelse af, at vi havde gjort nogle fejl. Det havde jeg jo heller ikke, fordi som du selv som du siger, at, øh, altså, der har jo spillet tre eller fire afleveringer max, og jeg synes jo, at øh, jeg, jeg prøver sådan at gå på mål, og så spille noget ud i fløjen, fordi jeg ved, at så tager måske et sekund eller to af tiden, og så kan han hoppe ind og skyde, og så er tiden gået. Mm. Uh, som jeg i øvrigt gjorde har gjort før og uh, mm. andre gange. Uh, den her gang var det måske så ikke super smart. Fik du så sludder lidt med ham med uh, 24? Erne? Ah, lidt lidt, men altså det var sådan lidt uh... lidt handgemæng der. <laughs> ja, det var lidt uh... det, det var lidt specielt. Ikke at sidde derude, fordi altså først og så altså, bare vi vi laver et mål. Ja. I, og det laver vi på straffe eftertid, eller er det eftertid, eller hvad? Ja, det er det vel. Hmm. Ja, det er eftertid, ja, det er det. ikke Magnus, uh, som skulle have stolpe ind nede i hjørnet? Ja, ja, og det er den, der oh. lavede matematiske beregninger på. Øh, havde det været en centimeter mere mod stolpen, så havde det været stolpe ud og sådan noget. Ikke? Det, har der. <laughs> det er der nogen, der har regnet på efterfølgende. Ja, det stemmer. Ja, men så er man jo dygtig til at skulle straffe, som han er, ikke? nu lige hvor den skal sidde ja. Æh, jeg har set det øh, mange øh, gange fra, fra hans side, han sætter den dernede Nå, nej, men jeg vil sige det bliver smålmand der i hvert fald ikke nej nej Æh, nej altså vil jeg sige faktisk altså da vi skal da vi skal ud i at skrive straffe, der har jeg det faktisk bedre mm. hvad vil jeg lige sige altså, jeg er rigtig nervøs under det, jeg kan se at vi vi begyndte at spille meget nervøst angreb i forlængede spilletid der, og Nick de var så nogle helt sindssyge redninger op, og, og holder os jo klart ind i kampen. Øh, og så en, hvad skal man sige, en genistreg for Gisle, ikke, til sidst, og en jernbrydning for deres marker som løber ud i Polen, jeg ved ikke, hvad jeg laver, men, men øh, så, stop, så er det 1-1 på jernbrydninger. Øh, og så vil jeg sige, altså gå ind i en strafkast, øh, så kan man vel også godt lige melde ind på en en, uden at være for hård ved dommerne, en lille jernbødning på, at de ikke ser, at han laver gigant overtråd øh, på det straffe, hvor, øh, hvor han udligner, man kan sige, at de har vel, altså de skal vel kun se, om han laver overtråd, og så en, der tjekker, om han scorer, score, og der kan de ordentligt købe med ud og tjekke det på video, mm. hvor. så det går under en en lille smule, hvor man ikke ser, at øh, han laver så stor en overtråd, som man gør, men jeg vil sige, at gå ind til... Det, det er måske nok den her, hvor jeg har været mest nervøs i forhold til, at jeg kvarer mig så meget, at sad derude og tænkte, shit mand. Ja. at vi bliver ved med at brænde, og ikke rigtig spiller os frem til ting, og vi var videre og alle de der ting. Ikke? Der er en masse ting, der kører rundt i hovedet på en, og så man siger omvendt, det vi så kommer i straffe, der har egentlig meget god fornemmelse. Vi verden den bedste målmand, og ham regnede jeg egentlig med, at han havde et par redninger, der havde han. Det var godt, Niklas, du havde det. Ja, ah, det var heldigt. Altså her øh, ikke heldigt. Her mod slut, Mikkel, så du skal altså lige have lov at og sige, hvem du mener at den, den største taber du nogensinde har spillet med. Største taber eller <laughs> dårligste <dog, dog>, taber? <laughs> <Den> største taber. <laughs> ja. Og den største taber, Ej, så det er så det ham. <laughs> Fedt. Kan man bare kan man bare sådan kan man bare lige så at skyde efter folk sidde og så spille falsk i den ja, her fucking kampagne. Jeg snakker lige. Mente have været i så ej, man, man skal jo gøre det, man skal jo gøre det begrundet, og, og det, må, det, det skal jo være sådan at sige, den eller den eller den. Du må gerne sige dig selv. Altså, det kommer jo an på, det kommer an på, i hvilken kontekst. Øh, ikke? Altså, øh, som du sagde tidligere, så tror jeg, der er mange af os, især når vi bliver øh, uretfærdigt behandlet. Altså især, øh, hvis vi tager os på landshold. Og mm. altså. også en Svagen, som render rundt nogle gange. Altså, jeg har set ham i i den lille, herlige gudme, når han er blevet uretfærdigt behandlet til fodbold, hvor han har pisket rundt, altså han har sjældens set noget lige nu. Øh, og vi hisser op over ting, men altså... Du har ikke nogen franskmænd, eller hvad? Jeg ved ikke, fordi altså, jeg hisser, nej, jeg, altså, jeg hisser mig stadigvæk sindssygt meget op over de der opvarmingsspil, vi har. Ja. <laughs> altså det hernede, så er vi øh, jo... Ja to og altså Henrik, han er bare i en helt anden grøft, altså han skal bare blive varm ud <laughs> fra Altså, han kan virkelig han kan få mit PCK. Øh, Fordi han er så meget modsat. Ja, men han er bare, han hygger sig bare lidt med opvarmning og han skal lige sørge for, at hans baglov det ikke gør noget, og, ja, ikke hvad, så det tager lidt længere tid for ham at blive varm end nogen af os <laughs> andre. Øh, så det kan, det kan sgu nok godt være mig selv, altså. Det, jeg ved ikke... Øh, Strandbold vi har klart, til Niklas. Altså, han snakker stadig om de dommer der, og, og altså, de gange, hvor jeg har snakket med andre, der har set den kamp, de har altså ikke helt det samme billede, som Niklas har. Ja, okay. den, går, den snakker du stadig om. Så, så jeg er ikke helt, altså, jeg ved ikke helt, Niklas var den der, som jeg... Men igen, altså. Jamen, det er, jeg tager den gerne. Og det er jo nok derfor, han står inde på kassen, ikke? Fordi han har været ude og få tæsk hele tiden, så så havde det jo været det ene røde kort på det andet. <laughs> ligesom Mikkel. Nu har vi snakket om to røde kort i den her podcast. To? når jeg fik også det Ej, det synes jeg også er hårdt, at jeg får røde kort på det der. Yeah. For hvilken en af dem? Bahrein kan man argumentere for, argument, der skubber jeg måske en lille smule. Ja. Nå, så synes du, det er hårdt med Ægypten kampen? Ja, den synes jeg var lidt hård. Og så bare som det aller sidste. <clears throat> Den bedste kamp, du nogensinde har spillet. Du har jo spillet masser af kampe, hvor du har lavet masser af mål og været kampeafgørende. Men hvis du skal tage din egen fornemmelse af den bedste kamp, du har spillet øh, nogensinde. Og det må gerne, vi kan godt trække det op og så sige, vi vi ikke tilbage til Lilleput, men vi skal måske op i, i noget, hvor det trods alt er noget, hvor man har kunnet følge med. Hvad er det så for en, en, kamp, en kamp, hvor du er gået fra banen og har tænkt, Øh, her var der fandme mange ting, der gik godt for mig. Det kunne måske godt være semifinalen mod Frankrig, måske, det vi spillede VM. Ja. Det kunne være en af det. Til VM? Der gik jeg, ja, der gik jeg fra en med en god følelse. <laughs> der havde du gjort dit job. <laughs> <laughs> Nå, men altså Mikkel, du er, jo, du er jo meget sådan, faktisk tit, når du bliver til efter kampene, så ja, det, det gik fint, men der var også mange ting, vi kunne gøre bedre. På den måde er du ret beskiden og ser meget tit, sådan, hvad der kunne justeres på. Det er der jo desværre at stavle op til ting, hvor øh, sådan tror jeg, at vi begge to har det. Ikke, have, men at, øh, ikke for at hænge så for meget i de ting, man kunne have gjort bedre, men, mm. men det gode en nogle gange, en god præstation er faktisk, at man kan gøre det bedre, synes jeg. Øh, og, og det var der for eksempel også en kamp mod Frankrig men, men det er en kamp der synes jeg generelt at vælge en kamp som den en, en, en kamp hvor vi spiller mod et hold som vi til dels nogle gange har haft svært ved at spille mod øh, hvor vi altså, har fuldstændig styr på dem øh. mm. <coughs> øh, og hvad det var, er det der gør at du har den fornemmelse det var, det var bare en, en jamen det hele kampen havde man bare sådan en fornemmelse af at vi var overlegnede synes jeg Øh, altså i, i kroppen i hovedet, alle de der ting øh, der var en eller anden vanvittig selvtillid øh, hos mig selv, men som jeg også kunne se hos resten af flokken, som jeg sjældent har set øh, med indtil og øh, måske nærmest kun hos Frankrig nogle gange, hvor øh, de i Norge øh, de livet ret, ret svært for os Men altså, skal det ikke bare få lov at være de, øh, de sidste ord, Niklas tænker jeg jo, det er altid dejligt, øh, når vi vinder overspunktet. Ja. <laughs> ja, det er så dejligt. Det gjorde vi desværre ikke Og det, det har jeg skulle ja. se på lige siden. Ja, det har du skulle høre på eller været nede i, øh, i Paris? Nej, de har ikke hørt på det, men jeg har da skulle se på, hvordan de skulle hyldes konstant. Jeg husker, ikke jeg, husker, ikke, jeg blev, jeg husker ikke, jeg blev hyldet uh, lige så meget sidste gang, da vi vandt OL. Nej, ja, sådan havde vi det også i Tyskland. Der hyldede de jo inden en kamp, der hyldede de jo uh, bronzevinderne fra Tyskland. Og så startede kampen, og så når no, jeg ja, uh, i øvrigt uh, har vi jo også to ol i René og Niklas. Nå, okay. Uh, tusind tak. Nå, det, hvor, skal, hvor kan jeg afhente den der gave der, som tyskerne fik? I, I det mindste kan man jo selvfølgelig også uh, sige, at hos dig, der huskede de, at de uh, at havde vundet OL, Ja, det kan være, at der var lige en, der kom og prægede på skulderen. Hos så der glemte de lige at. at, at ja, fejre det, eller give en lille gave, eller et eller andet. Det var først, da, lige, da, da jeg, de passede med franskmændene, da vi var ind hjemme på hjemmelavet. Og så når de har fejret dem ja. inden, der spørger spurgt dig, er det kun franskmændene, vi fejrer hernede, eller hvad? Og hvad er min på det? Jamen, så vidt som jeg husker det, så synes jeg, det er også har været en ordelig sådan. Det synes de måske bare en anelse pinligt, da de godt kunne se, at det var måske ikke helt god. Der ja, fik jeg faktisk en ret god flaske vin, eller et eller andet. Det er ikke de rigtig god flaske vin, faktisk. Vi skal vende flere gange over, Frankrig. Det havde ja, jeg nok ikke nogen tvivl om. Ja, det, men det bliver også spændende at se, hvordan det går til, til den her slutrunde, og jeg krydser selvfølgelig fingre. Vi glæder os til at følge med hjemme fra sofaerne, foran skærmen. Mikkel, tusind tak, fordi du var med. Tak fordi, tak, fordi jeg måtte være nede. Og så øh, kunne det være spændende en, en anden dag at få en, øh, en større tur rundt øh, ja. og se noget af alt dit kunst, der det ser, ja. <coughs> ser inspirerende ud i hvert fald. Ja, men det må blive vi har tid til det. Kan I have det godt? Jeg plejer jo bare at sige, at vi lyttes ved. Ja, vi ses. Vi ses god aften. Det her afsnit, det var sponsoreret af BookBeat, og det betyder altså, at man kan komme ind på BookBeat og få 6 ugers gratis læs- og lyt- vi anbefaler nogle bøger i starten. Der er links ned i episodebeskrivelsen til både de bøger og også til det link, hvor man altså kan komme ind og få de her 6 uger gratis så nyt. Vi glæder os til snart at være tilbage igen. Det bliver med nogle afsnit med Mads Mensa. Indtil da må I have det fornøjeligt.